naa ngenda kumana naam imani yangu nitarekwa kwamba unaendelea vyema ndugu msikilizaji wale ndio isanganiro pale pote ulipo karibu kuifuata taarifa ya habari kati Kiswahili ambayo tunanza na muktasari wake Upungufu wa pesa pamoja na changamuwa otozina katika jamii ni miongoni mwa hasara zirizo na hatua ilioka matua na selekali ya bulundi munamu mnyezi saba iliopita ya kusitisha baskeli, pikipiki piki na bajaji kufika katika bathi ya maeneo tofauti ya jijini bujumbura. Ni matamushi yake keja marivya nendo lichimae ambaye ni mwarimu. Mwalimu wachukiku cha Burundi Na inchi ya Burundi inaendelea kupata asara kutokala na kutotekeleza atuwa ilio chukuriwa na bengiku ya taifa ya kufungua rasmi nyumba za kubadili pesa za famani Hayo yalibainiwa jana jumaine na mkulugenzi wa kituo cha viwanda na biashara katika mkutano alioendesha na wandishi wa habari Na ugenini murinda amani mwaine nchini chade hamefaliki kutokala na majeraha ya liosababishwa na mlipuko wa kipii wa kilipuzi kaskazini mwa amesema Jumaine msemaji wa umoja wa Ulaya nchini humo Kuna kunayo shaka na mengine na mengi zaidi jiunge nami hadi tamati punde ni habari kamili 9 habari kamili tufungue tarifa ya habari katika ukurasa au uchumi ambapo inchi ya Burundi inaendelea kupata asali kutoka na na kutoka kwa na bengi ya taifa ya kupunguwa la sumi nyumbaza kubadili pesa za afmani hayo yaliyobainiwa jana Jumaa na mukuru wa kituo cha viwanda na biashara katika mukutanu wa na wandishi wa habari Olivia Suguru anachukuriya mufaa na kikwanda kina chote na kire cha kutengenezwa si simenti Buseko ambazo ambazo vilipandisha bei hivi kalibuni kutokana na hali ya kutopata pesa za kigeni za wanazo tumia kwa kulunuwa bida wanazo tumia ambazo zapatikana kwa nadra. Aida kiongozi huyo anamatumaini tele kwa amba huenda tatizo hilo litapatishwa jawabu. Jambo ambalo litaperekea kuwepo upungufu wa bei za bida tofauti. Tumusikilize katika tafsiri ya omel nduawi. Tumusikilize Amashirahamwe tunaona kuwa viwanda brarudi na buseko vinavyotengeneza vinywaji na salugi uongozi wake ulipandisha bei za bidhaa zake hatua zilizokamatwa sambamba na hatua nyingine ya benki kuu inayowaruhusu warundi wanaotumikia nje na wageni kutoka nje kuingiza na kupata nchini burundi pesa za kigeni bila tabu ni kweli kuu iliweka hatuwa hizo hadharani ila banki hiyo, ikasema kuwa utekelezaji utafuatishwa badae, mana yake hakujafanyika jambo lolote ili hatuwa zilizotukuliwa zitekelezwe. Isitoshe pesa hizo za kigeni haziji muda huo huo ni hatua kwa hatua jambo jingine si kitu kimoja tu kinachofanyika ili pesa za kigeni kumiminika bali mlolongo wa vitu vingi tu kimoja baada ya kingine mfano ni hatua wafatishi Zinazoipiga jeki hatuwa hiyo maalumu. Hapa tunazungumzia utawalabora, kurahisisha biashara za uvukaji mpaka, ili wafanya biashara watoki au waingie bila wasiwasi. kutoa mageti kwenye mpaka, na viwanda kupata pesa za kigeni kwa bei ya kawaida, ili mfumuko wa bei za bida za msingi kupungu kasi. Ni watie ni moyo, tusubiri kidogo utekelezaji wa hayoyo wote tunayozungumza hakuna shaka kuwa pesa za kigeni zitaanguka kwa wingi na bei za bidhaa za msingi kuporomoka Ndetse nibikiro bigacha gukoroka Leo isanganilo ni kiboko yao Naam unaoendelea Tekasikiuni itak swahili radio isanganiro inausikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 889.7 kwa wakazi wa jijini Bujumbura na vitongo zvyake na nchini kati tunapatikana maeneo tofauti kwa 101 na, na ugenini tunasikia mubasha la kupitia tovuti yetu ambayo ni w3.isanganiro.org na tuendelee taarifa ya habari katika ukurasa wa uchukuzi ambapo upungufu wa pesa na changamoto zinazojitokeza katika jamii ni miongoni mwa hasara zilizo na hatua ilioka ilio mato na serikali ya burundi muna momiezi saba iliopita ya kusitisha baskeli, pikipiki na bajaji kufika katika bathi ya maeneo tofauti jijini bujumbura. Matamushi yake mwalimu achuki kucha burundi ambaye pia amebobea katika mikakati ya maendeleo jama rivia nendo lichimhae anaereza kuwa licha ya wandesha, licha ya madeleva hao kuhamia maala pengine kipata to wanachopata hakiwasaidii kukidhi mahitaji ya kila siku. Bwana ndo lichimpae anaeleza kuwa hatua hiyo ilisababisha kuepuka upungufu wa ajali katika barabara ambazo vyombo hivyo havirusi wikiendeshe kazi. Tumusikirize katika lugha ya Kiswahili ana tafsiriwa na Lomiwalde ni yabivuza kwa kila mtu anayetaka giji safi lisilo na ajali nyingi hatua hiyo ilikuwa nzuri wakati wa kuchukuliwa kwake licha ya kutoeleweka kwa wengi hivi hakuna ufumbufu katika baadhi ya barabara ukiwa katika gari aina lolote hata hivyo inaeleweka kuwa uchumi unaoendesha vyombo hivyo umepungua mapato ya iki kama awali, hata kama wari jaribu kupandisha bei usafiri hali hiyo imewaleta athari kupata uwezo wa na kuwa mzigo kwao Bada ya saba ya kuchukulia kwake Hakika wengi waleathirika Lakini napo na wendesha boda boda ama tukutuku Wananungunika ila wanarewa pole pole umuhimu wa hatua ilio chukuliwa riche ya kuwa uya mzigo Kuhusiana maisha katika familia imekuwa vigumu kwa sababu wanao vyombo hivyo Ni wanaume wanaotunza familia ikiwa ni nibujumura ama vijijini Uwezo wa kutunza familia unakuta unarekwa na wanaume hao wanaoendesha ndesha boda boda ama baje Inamaana kwamba wapo waleo chukua hatuwa ya kuwapileka vijijeni wakezao ama kupunguza kiwango cha pesa, walichukua wanakituma. Ali hiyo kusababisha mzozo katika jami mwanamuka naramika kusomesha watoto kukawa shida wakiwemo hata wanao toroka masumo. Kama serikali na chukua hatua, hata kama baadhi wanatazama sehemu ya dosari, tuwe tunaengalia hata ubora wa hatua enyewe. Wapo wanao utaka kutumia mwanya huo kupata faida zaidi, mathala ni wanao uza mafuta kwa njia magendo. Wapo waleo furahia kuchugulia kwa hatua hizo kuliko fungamana na ukosifu wa mafuta kwa sababu wanafaidika zaidi. Hau na washauri kuwa ni mwiko kutumia shida za anduguzaku kama njia kupata faida. Mwana kwa hana urawa mwenye kwa hanyo mwana kwa hanyo kwa hanyo kwa hanyo kwa hanyo Naam, alie kuwa gisikika ni mwarimu wachuki kucha burundi. Jamarivya Nendo litimae alie kuwa gitafsiriwa katika rwagiswahili na lomiwalde ni yoyavivuze. Tunapusaria katika ukurasa huyo wa uchukuzi ni kwamba. Wendesha bodaboda za uchukuzi mkwani kayanza. waliokuwa kuwa na kazi hiyo jijini hapa bujumbura. Kabla ya hatuwa ya kupiga marufuku basikeri, pikipiki na tukutuku. Kufika katika bathi ya maeneo jijini bujumbura. Wanaeleza kuwa kwa sasa kazi hiyo inaendelea kuzorota. Wakifamisha kuwa kwa sasa, hawa pati pesa kwa kiwango tosherevu kama ilizokuwa walipokuwa kiendesha kazi hiyo jijini hapa bujumbura. Bathi ya madeleva waliozungumuza na ripota walele dio isanganiloko mkwani Kayanza, wanaitaka selekari, iwarahisishie ili, wa, wasiendeleye kukabiliana na hali ya maisha duni wanaoishi kwa sasa. Mengi zaidi na ripota wetu kutoka mkwani Kayanza, Patrick Sengiumva. Baadhi ya waendesha pikipiki yao mjini Kayanza tulio zungumza, wali sema kwamba wanapata kidogo katika kazi hiyo wakilinganisha na hapo siku za nyuma, walipokuwa kifanya kazi hiyo ya kuendesha pikipiki mjini Bujumbura. Mufano ni muendesha pikipiki ya na isema kwamba mjini Bujumbura kwa siku moja tu, alikuwa naweza kupokea hata 30.000 za, za burundi, huku akijitia kwamba siku hizi Kayanza anapata kati ya 1015 katika kipindi hicho. Mwende sha pikipiki muingina nasema kwamba yeye katika kipindi cha weekend tu alipokuwa akifanya kazi yake vizuri alikuwa naingiza hata elfu wa msini wakati siku hizi mgini kayanza anapata elfu shirini tu katika kipindi hicho. Waende sapikipiki hawa hujutia kuwa sababu nyingine ya kipato kidogo. Nikua waende sapikipiki ni wengi mkawani Kayanza. Una wanatumia bule mafuta ya gali wakitafuta abiria. Wanaomba serikali ya burundi kutekereza sana. Sheria zinazokataza kataza vya abiria mbalimbali mbali kama beisikeli pikipiki na tukutuku. Kufika katika sehemu fulani fulani mgini bujumbura. Sheria hizo zilichukuliwa tangu mwezi machi mwaka huu. Nikilipoti kutoka Kayanza. Patrika Nsengiuwa kwa niyaba reju isanganilo. Habari Zakimataifa Nam, za tu tarifa wa wa, ya habari kuakuuangazia angazia zaki mataifa ambapo di chadil, Landry ame, ametu, ame temuia kazini raiswa jamoholi wa Madagascar, wazili wamamboya inje, ana wakua, kuchukua Pekiake, Wamuzi, wagopiga kura. Kuunga mukono azimilola la lani unyakuzi ha halamu wa urusi lidi ya majimbo maine ya Ukraine. Madask Madagaskari ambayo hadi sasa imekuwa ikionyesha musimamu wa kutoigamia upande uote katika kula za awari. Ambapo kwa sasa waziri huyo ndiye ambaye ameonyesha musimamu wake. Historia ita hukumu wengine alakieleza laisi jamhuri. Kwa uamuzi huo Madagascar ilijiunga na inchi zingine miamoja albaina mbili kwa kulani unyakuzi huyo wa urusi katika kikao cha dalula cha balaza kula umoja wa mataifa siku ya jumatano ambapo mwenyekiti wa umoja wa mataifa na ee alilani vikali azimio hilo. Nchini Chad mulinda amani wa ine wa Chad amefariki kutokana na majeraha yalio sababishwa na muripuko wa Kilipuzi, kaskazini muamari, amesema jumaine musemaji wa ujumbe wa moja wa mataifa inchini humo. Wanajeshi hao, waliuawa bada ya gali, la, la, gali lao kukanyaka kilipuzi siku ya jumatatu. Walipokuwa kwenye doria ya kutegua mabomu huku Tresalit katika mkua wakidal. Wengine wawiri walijeruhiwa vibaya. Katibu Mkuu wamoja wa mataifa Antonio Guterres analani vikali shambulio hilo msemaji wake Stefan de Dreich amesema katika taarifa iliyotolewa na mjini New York bwana Guterres anatoa la milambi zake kwa zadati kwa chat na natoa masikiti yake kwa familia za muhanga m mashambulizi didi ya walinda amani yanawe ya yanaweza kujii kujanaweza kuchukuli ya naweza, kama vile kitu ambacho ni kitu kinaweza kikasabisha hasara katika hiyo ya mali. Na ya China inadaiwa kufungu, kufungua vituo vya polisi inchini Nigeria, Lesotho na Tanzania ili kudibiti vitendo za uhalifu vinafzufanywa na laia wake wanao katika inchi hizo tatu za Afrika. Tovuti inayo milikiwa na mtu binafsi ya Nigeria ilichapisha habari hiyo waanaeleza kwamba raia wa wenye asili ya China huwa wakinyanyaso akiwa nchini humo na ndio sababu inchi ya China iliamua kuchukua azimio hilo na kwa kutamatisha katika ukurasa wa soka ni kwamba kiungo kati wa timu ya Chelsea na Italia Jorginho mwenye umri wa miaka 30 anaitaka timu hiyo imeongezee mshahara wa paundi 150 kwa wiki kabla ya kusaini mkataba mpya katika timu hiyo na AS Mila wana Shiriki, wanashirikiza kwa kwa lahisha kwa mazungumuzo juu ya mukataba mupia na mshambriaji wa uleno Rafa leno mwenye umri wa mnyaka 23 huku klabu ya Manchester United ikiwa miongoni mwa timu zinazo vutiwa na mchezaji juu na kwa kutamatisha leo nchini uingereza ndipo kutatamatish wa wiki ya kuminambiri ya mashindanu ya Premier League ambapo timu ya Brighton itaikalibisha timu ya Sam Sampton huku timu ya Brentford itakuwa ikipokea timu ya Chelsea wakati ambapo timu ya Newcastle United itashuka diimbani majira sambili Unusu kutuwana na timu ya Everton na, mutu, na, mutu, na mutanange ambao unasubiliwa kwa hamu na mashabiki wa soka utambatanisha timu ya Liverpool ambayo itakalbisha timu ya West Ham huku Manchester United na itashuka diimbani majira sa 3 na dakika 15 kutuwana na timu ya Tottenham Horspers na ni mutanange ambao unasubiliwa kwa hamu na Shabiki Wasoka Na ni hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji wa Radio Isanganilo Sina budi, budia kutamatisha tarifa hii katika roa ya giswahili Ni kushukulwe musikilizaji uriejiunga na mitangu mwanzo hadi tamati Langu jina nijama rivya nengenda Sina Sino raziada na kutakia kila lahiri na usikilivu meema wavipindi vja Radio Isanganilo kwa helini